já se na úvod zeptám, jsem mluvila o tom, že tradiční pohled na asortativní párování je, že to je výběr. Ukazuje si na to, že to vůbec že to nemusí být nutně preferencema, ale může to být prostě preference třeba pro daný prostředí atd. a tak dále. Co my třeba víme o asortativním párování u lidí, tak že ty mechanismy jsou jak, jaký vlastně ty mechanismy jsou důležitější než jiný. Protože jako vůbec není přestává přestože prostě těch studií jsou jako v stovky. A co třeba u těch ptáků se ví jak, jak teda, mm -hmm. budou preference nebo nějaká, nebo nějaký jako vedlejší produkt toho, že se ty zvířata nachází na stejné mm -hmm. lokalitě nebo něco, tak uh, co exactly. je větší roli, jestli vůbec nějaké mm. Já myslím, že u ptáků no. a obecně u teritoriálních organismů tam budou, bude hrát roli vlastně ta preference toho habitatu, protože jakmile jsou organismy teritoriální, tak oni se vlastně kříží k tomu párování, dochází u toho teritoria. A teď oni samozřejmě se to teritorium vybírají, vzájemně se z nich vyhánějí. A ta, takže obecně u organismů, které jsou teritoriální, tak je tam vlastně silná taková ta interferenční kompetice, eh, eh, někdy jsem slyšel termín rvavá kompetice, to je silná ta rvavá kompetice, která prostě vede k té prostorové segregaci. A tam si tak myslím, že mechanismus toho asortativního párování bude přes ty různé habitaty to si myslím, že bude obecně pro druhy, které jsou teritoriální. A tam pak může hrát roli ještě to, e, vlastně jaké ty negenetické procesy, jako je imprinting, on ty ptáci, vlastně, to bude fungovat e, V podstatě, když se narodějí, tak si nějak jako vtisknou to, jak vypadá ten habitat, ve kterým e, se narodili. A pak se radši vracejí vlastně do podobných habitatů. A tohle to vlastně tu habitatovou izolaci může ještě posílit. Já se chci zeptat, jestli má smysl se hlouboce zabývat, jak si tím arduhama, tu čistotu těch druhů, když, když o těch lidech vidíme, že to vlastně byla v podstatě jako má se tím smysl zabývat, a to v případě, pokud třeba chráníme druh, který naopak vlastně e, žil e, v nějakém izolovaném habitatu a nekřížil se s nějakým invazním druhem třeba, a teď najednou mu ta hybridizace hrozí, tak vlastně ta, ta hybridizace v podstatě na to může pohlížet z hlediska ochrany přírody e, jako na nějakou hrozbu, která tomu e, chráněnému druhu vlastně Eh, naruší ten genofront, eh, to je jeden pohled. Eh. Já myslím, že to je různě důležitá otázka, protože v mnoha případech prostě tu historii neznám hmm. a v zásadě tohle je jako takový ten pohled, já nevím, co v třeba v historii o tom, že budeme prostě cizelovat nějak, nějakou jako čistotu národa nebo, v, nebo nějakých jako kulturních prvků, mm. ale naštěstí ukazuje, že to jako let, vůbec není možné právě protože ty vlivy prostě byly do všel, a v, v, v konci prostě ten Právě ty, ty klasické, idee ideje, které vymysleli, což je známost, včetně prostě ochrana ženy, tak můžou, tak můžu vlastně, e, mít tyhle problémy. No, je, je to tak, takže, takže určitě je to jako důležitá otázka, ta hybridizace a při té ochraně to je potřeba jako vzít v potaz. Někdy to e, může být na škodu, někdy to naopak těm druhům, ta hybridizace může prospět, protože je geneticky trošku jakoby oživí, pokud třeba ten druh e, vyloženě e, mu hrozí to, že už e, bude mít velmi sníženou genetickou variabilitu, tam se pak můžou objevovat nějaké efekty inbreedingu a tak, tak tam pak naopak nějaká hybridizace, byt třeba z příbuzného druhu, mu může vlastně výrazně pomoct. Hmm. Bohu, ukazovala u těch tý, supergenový části, především příklady uh, souhlástí vlastně ptáků. Je to náhoda, že je ne, jako zimné nebo to prostě něco speciálního s ptákama? Eh, no tak jako myslím si, že v tomhle jako jsem trošičku jako posunuta k těm ptákům, protože na nich pracuju, ne? ale, eh, ale nebude to až tolik. Smeřila jsem se opravdu najít všechny možné příklady a eh, ale je z že że tam kurčí diskresnienie. Ptáci, ptáci se to oni skvěle nic, ale uh, takže není ne, to není tam nějaký zatikající biologický význam, že by pták. Um, vlastně to ty to pohled. A je pravda, že u těch ptácích se to opravdu jako výhodně, to je prostě skupina, kterou která se snadno pozoruje. Ty ptáci jsou barevní, takže ty polymorfizmy tam vlastně jako snadněji vidíme, než u jiných organismů. No, no. Táskal, připomněl bych to, co jsme, co jsme tady před, asi před měsícem rozebírali, to je teda t, t, ta úloha přijdění z hlediska stability, mm -hmm. Že v podstatě jde to, e, musí být ten fenotyp, čím stabilizovaný, aby dostatečně dlouhou dobu tam byla nějaká skupina zvířat, který vypadají jinak než ty ostatní, aby si to nějaký taxonom vůbec všimnul a hmm. jako popsal to. A kdekoliv, z jakéhokoliv důvodu se tam něco nepovýhodle udělá, někdy z genetického, že je tam zrovna hmm. prostě inverze a nemůže se to tam přijít, někdy z ekologického, že to tlačí hmm. hmm. do toho. Tak prostě my vidíme, že tam je něco divného, že to není jenom nějaká variabilita, že to není jenom raz. to trvá tak dlouho, jako je to stabilní, tady už jsou zastřelené ty let a rozpoznáme, že tak tomu dáme název druh. Hmm. Hmm. Že je to v podstatě čistě jenom to, že z nějakého důvodu něco trvá neobvykle nápadně dlouho a už tomu teda dáme tadyhle. Takže ten rozdíl mezi, mezi druhem a trasou, nebo tak je v podstatě jenom to, že, že to prošlo tím tříděním z hlediska stability, že teda jsou nějaký ty, které trvají. A k tomu jsme se naučili, říkali dobře. Je to tak, je, je, to, je to tak, ale zároveň v podstatě, jako fakt, jako občas je hrozně těžký rozlišit mezi tím. Jako, Dodendávna jsem jako věděla, že je těžký rozlišit mezi druhým a pod druhým, ale jako a že polymorfismus to už je co jiného, to je prostě v rámci druhou. Ale teďka, když člověk vidí tyhle případy těch supergenů a těch lokálních adaptací, tak najednou, kde je jako hranice mezi polymorfismem a pod druhém lokální adaptací druhem, tak prostě žádná hranice není. No, je to ta doba, aby to dostatečně dlouho trvalo, no? No, takže no, no, no. musí být jsem mm -hmm. v škole zda, je to když se mění jednotliví nějakou změnou postupný, jako už tam jako v podstatě je dáno, že ten druh bude něčím, něčím arbitrárním trošičku. Mm -hmm. jako třeba v druh hvíru není arbitrárný, ten je pevně mm -hmm. danej. Když nějaký filozof, třeba jako Marta Musbahova, hovažuje o biologických otázkách, tak často používá vlastně, aniže by to třeba věděla, filozof vědě, se hvíru byl byl byl byl byl byl byl byl No, já já myslím, že tam jako, jako tenta k tomu jako vlastní že jako způsob způsobů to Darwinovou Já myslím, že to vůbec není v rozporu s Darwinovou teorií. Ostatně Darwin sám eh, už v knize o původu druhů psal, že nemá smysl rozlišovat mezi druhy po druhy, variety, rasy. Hmm. to on tam přiznává. Takže vlastně, eh, my jsme se teď vlastně po dlouhé době Na, trošku vrátí, vrátili k tomu, co říkal ten Darwin. Naopak. Eh, jako se dá považovat za takový jako velkej omyl, dlouhotrvající ta Majerova představa a ta jeho úplnost na tom, že mezi druhy nemůže docházet ke genovému toku, protože pokud tam bude docházet ke genovému toku, tak ty druhy prostě nemůžou divergovat. Toto. To. Děkuji. Mm -hmm. no a to možná je trošku tím, že prostě pro genový tok byl v zásadě jako No a bylo to, to zásadně jako abstraktu, protože se, protože se ne, ne, ne, nebyly ty možnosti jako studovat mm -hmm. nějaký ten Já si myslím, že pro něj byl ten genový tok vyloženě vlastně ta rekombinace a ta představa, že když vlastně se budou druhy lišit ekologicky, ale samičky si nebudou partnery vybírat podle těch ekologicky relevantních znaků, ale podle jiných znaků, tak najednou vlastně to tam zrekombinuje. A, a, a naj... dejme tomu, eh, jak podá se člověk smůže představit, eh, dva vznikající druhy, velký zobák, malý zobák, červený, modrý. A teďka samičky, když si nebudou vybírat podle toho zobáku, ale podle barvy. A, eh, zrekombinuje to, tak najednou e, pak vlastně se to prostě tam k té divergence nemůže pak docházet. No. Bude set, ty rozdíly se jakoť letou rekombinací budou neustále smívat, protože pak e, vlastně se budou křížit velmi často samičky s malým zobákem, se samcema s velkým zobákem, protože budou oba dva červený. E, takže on měl problém vlastně s tou rekombinací, která e, vlastně ale jak se později ukázalo, ten problém lze velmi snadno vyřešit vlastně těma super a potlačením rekombinace, anebo tím asortativním párováním. Já jsem se chtěl zeptat vlastně, na, na tu genovou inverzi, jaký mechanismus ji vznikl, jak, jak jako pravděpodobněji to je. Jako mm -hmm. fakt, že nacházíme ty invertované genové prostě, skupiny, ale vlastně. Uh, aby to fungovalo nějak opravdu dobře, a to nemůže být nic super práce. Já si myslím, že to až tak super vzácný nebude, že vlastně i blíz... Jaký ten Já si myslím, že to bude prostě nějaký dvouláknový dvou zlom na DNA, ke kterým dojde prostě na dvou místech a pak se to prostě zase zalépí ve opačném, uh, ve opačné orientaci, ale popravdě jako nevím, jako si to. Představuju, nebo pak tam, ale můžou být jiný mechanizmy, nad tím už jsem nepřemýšlela, možná pokud dojde, pokud vlastně by byly v genomu nějaké repetice a došlo by k rekombinacím mezi nehomologním, rekombinacím mezi různými repeticemi, tak tyhle nehomologní rekombinace velmi často způsobují přestavby takto genomu, a duplikace delece a myslím si, že možná i inverze teda. Ale evidentně ty inverze vlastně jsou v přírodě celkem běžné, takže jako budou, vznikaj, budou vznikat jako... Není tak těžké, aby vznikly, no. Co je těžší, si myslím, je dostat ty... Aby vznik, když už má člověk geny, které ovlivní nějaký znak pohromadě, tak a vznikne tam selekční tlak na to, aby vlastně určité alely byly, byly, se děděly společně. Tak myslím, že už ta inverze vznikne. Co je podle mě těžší je dostat ty geny vlastně na jedno místo v tom no. genomu. No, to se k tomu No, jasně, přímo ne, ale. No, že e, právě mechanismus jako. Jestli, jestli není jako vlastně, jak, jak moc se tohleto ví, jak se dostávají k sobě, protože nemusí vůbec dostávají se k sobě, ale přece může vznikat duplikace. Můžou vznikat duplikace, má to jedna věc a ostatně, i, i kdyby se museli nějakým způsobem dostat k sobě, ono se ví, že vlastně geny se v tom genomu vlastně docela snadno mohou pohybovat, ať už třeba reverzní, reverzní transkripcí může, může vzniknout nějaký pseudogén nebo nějakýma má. Ostatně to člověk už vidí jenom na tom, že když teda vznikne nějaký gen, který určuje samčí pohlaví, že vlastně se v průběhu evoluce, evoluce do jeho blízkosti začnou stěhovat geny, které jsou výhodné pro ty samce, takže jako tam člověk tyhle ty pohyby těch genů v tom genomu uh, vlastně vidí. Nebude to teda záležitost nějakých několik málo milionů let, bude to jako, asi jako záležitost dlouhodobější, ale uh, myslím si, že pokud že, že ten pohyb těch genů v tom genu prostě No ale tyhle prostě asi... ty příklady, tak vypadaly jako, že na docela rychlý bylo... zběny že, mm -hmm. takže že ty, ty budou spíše nějakým vzniklým jako nějakými vzniklý, jako duplikacími, mm -hmm. To bylo, to je, myslím, že tohle jako je tohle jako ještě, no. Většina těch genů se říká, že to teda, aspoň v nějaký fázi, že to vzniká dalece, že je strašně běžný, že prostě vypadá, kusy toho a tím pádem se ty geny jako uh -huh. stěhují k sobě, uh -huh. dá se i spočítat, jakou rychlostí prostě se budou stěhovat, k sobě patří. Ale jako. pokud tam jsou mm. jako funkční geny, tak ty no, jako nejde úplně no, no, jasně, tle tak vydeležitou. takže tak, tak, tak, prostě musí být mus, mus, zduplikovaný někde jinde, aby to nevadilo, že nevadilo, takhle, že je Takhle, no. Ale já jsem chtěl něco jiného, zase jsem chtěl jenom na třídění z stabilitu. stability. <laughs> Oni ty inverze můžou být docela i vzácný. Jo, to, co si říkala, ty dvě homologické sekvence, že když se to tam jako, e, špatně jako, posadí a zrekombinuje opačně, mm -hmm. tak najednou jako, je tam ta inverze. To bude asi ten nejčastější případ. Ale i tak to může být vzácný. To, co prostě, e, e, jako, z toho děláme, co způsobí, že se s tím aspoň setkáme, je zase to třídění z hodiska stabilitní, jako je to něco, co, co jako pak trvá, ne? nemůže se to už snadno přestavit, snadno rozbít, hmm. hmm. takže vzniká to vzácně, ale hromadní se to takže... takže máme v populaci polymorfismus, ale nevznikne tam inverze, která by vlastně spojila ty alely k sobě, tak vlastně tam ten genovej tok to bude, nebo kdyby jsme měli lokální adaptace a nebyla tam nějaká inverze, která udržuje, tak ten genovej tok to bude pořád rozmývat, rozmývat a vlastně nakonec nám vzniknou jenom ty druhy, kde, kde ta Kdybyla inverze něco nebo něco je. No. Takže je to tak že na jiný osobně líbí takový ty druhy jako drozochyla, kde teda u něčeho vypne, tu samečku snad není rekombinace, nebo něco takovéhohle tam že... No tak, no, je to, je to tak, že myslím, že s, e, většinou to heterogametický pohlaví u, vůbec nerekombinuje. No. To geniální v celém genomu, ano, v celém genomu. Takže u motivu zase tam často nerekombinují samičky, ale vůbec rekombinuje jenom jedno pohlaví. Ostatně tohle může být taky důvod, jeden z důvodů, proč o tom jsem tady vůbec nemluvila, ale ví se, že pohlavní chromozomy hrajou zásadní roli vlastně při vzniku té reprodukční izolace a byla spousta teorií, proč tomu tak je a jeden z důvodů, které je teda málo způražňované je, že na těch polárních chromozomech je vlastně hodně snížená rekombinace už jenom tím, že rekombinuji jenom na, u jednoho pohlaví. Hmm. Tak, Pavel, ještě Měl jsem zvláštní jako dotaz. chtěl slyšet, jestli tu tak prostě, a známe že mi přišlo, že to, co jsme tady dneska prostě, pro je naprostý prostě já, já jsem k i já že to je docela zajímavé, že se tady dalo vytvořit nějaký si že to není. To je jedna z věcí, která zase ten trh může udělat dostatečně dlouhodobým, aby jsme si ho mohli všimnout, že, že prostě je tam spousta třeba nějaký ty heterozhodní eh, advantage. No, Takže to udrží, prostě snaží se to, nebo udrží se to, kde jsou nějaké mechanismy, které to dlouhodobě v pohromadě. No a to vůči teda teorie zavrzlí plasticity, nebo zavrzlí evoluce, je to, že, že tam není možná adaptivní evoluce, jo, Že prostě hol, to, že tam vznikají novinky a že se ten druh v čase může měnit nebo tak, tak to není tak hmm. jako zvláštní. Ale první je, že se nedá selektovat na nějakou, na nějakou Třeba na to ty dvě helikónie, proč se teda nepři, nepřipodobní tomu svýmu prostředí? Tam musí být obrovský plat na to, aby opravdu ty druhy se začaly podobat. A když se to má udělat, tak si musí vykučit už ten hotový genový kontrakt, už ten hotový supergen prostě od toho, už to ne malýma krokama, aby se k tomu dostal. To nejde prostě, to je... Velmi nepravděpodobný druh, který se roztažuje po hlavě. Proč to, to Pavela, přišlo, že to je kontradikce? kontradikci? Je... Tak je, Možná, že na ne všechny tyhle detaily, ale, to jsou, to si, že, ale já jsme si říkal, já tvrdím, že, že ta alopatrie nemá, aby ta malá pobožila, aby to začalo fungovat. To, to je to něco to... jiného, to je nezajímá. Pardon. <laughs> z hlediska, jako ty evoluce, to není ten nejdůležitější fenomen. Co je zajímavé, je jo, Kdy teda opravdu z některý druh, který projde peripatrickou speciací a tím pádem začne odpovídat na adaptivní následčí plák a může se vyvíjet a může opravdu se měnit a vytvářet nějaké nové adaptace to. to možná Pavel myslel tak, že když projde no. nějaký druh s populace, tak on je pak ale geneticky ochuzený A to, co já jsem tady se snažila říct, že vlastně ten proces vzniku těch mutací je tak pomalej, že vlastně ten genetik, ta geneticky ochuzená populace naopak vlastně na ty selekční tlaky reaguje docela pomalu, pokud tam není ta genetická variabilita a nemůže si ji půjčit to. od nějakých sousedních druhů. No, to. Nem, já si myslím, že zase. Když se nafouhne ta populace rozdíž, jako expanduje zase, tak ty mutace tam zase vznikají. Ale jako jo, je, je, je to pravda, že tohle by, by se chtělo na to podívat. No ale to nejsou na mutace, že jo? Ty novinky můžou vznikat těma rekombinacem a Tam je problém to, proč to jde tak pomalu nových uh, druhů, proč teda se nevyvine nějaký nový uh, gen, tak to je tím, že se tam prostě že tam musí fungovat plá selekční a že opravdu musí vyhrávat, musí se dědit to fitness toho mutanta. aby vždycky měl víc potomků. Tím pádem by se u nějakého zní zase mohl objevit další mutace, která bude tím, tím a tím směrem. No, a když těch mutací je několik, tak by to trvalo, no, tak to prostě bez toho bez té selekce by to nešlo. A v okamžiku, kdy tam se nedětí fitness, kdy se kdy prostě ten gen se stěhuje do různý, na různý genový pozadí třeba, tak, nebo je tam ta frekvenčně závislá selekce, že jakmile prostě se jedna alela namnoží, tak přestane být výhodná, tak prostě ta adaptivní evoluce skoro není možná. Není to tím, že by tam nevznikaly mutace nebo nebo eh, rekombinace, ale tím, že prostě je to rezistentní, nemůže tam probít. Mm -hmm. mm -hmm. Tak, kud nejsou žádné eh, další útentní dotazy, tak přesouvám tady diskuzi dál do To bylo toho biologického tíhu, jako si bylo z fixovaní. Vy dřuchu, jako je méně jako bylo, A i to jako by, přišlo, jako by Zná, takže, že výzujete, to je protože, bych, jsem měl, jako by pocit, jako vy, ale z jsem potěžný Ale pochopam se na to jsem se proč to tak jako není, protože to něče, je, je, je ne, uh. to, <skrvící> a to vaše, se <skrvící>